Hoy no hace falta conexión telefónica con la crónica de ISA. Teléfono ocupado, teléfono ocupado. Y podemos disponer aquí mismo en los en la grabación, en el estudio de grabación de Sinchili Kirratia de un tiempo con ella. Un tiempo que nos acercará, pues de la misma manera que lo hace a través del teléfono... Nos lo hara hien direktu. Arratxalde honiza. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Oe, ze gaizkentzute izuten, konexioa, ze txarra den. hemen bertan, estudio honetan hemen, hemen mikrofonan aurrean. Eta agian, agian, bestetan, baina pixka, guain guan ez horren korreka, ez horren batan, ate bat eta bestean artean. Aime barain hemen alden e, moduko lasaitasunean, naiza eta etorre naizenetik, eta herriera etorre naizenetikan, bueno, ba, e, ezin gehatu e, dibili naizen, edo nahi ez gehatu, gauza interesgarriasko egon du egiten, eta, bueno, azte honetan ere, horretan jarraituko dugu, baina uste du tortikan ere, dihoazela zure galderak, ezo eh? asmoak. Bien, nahi er... Por el telefono, me hablabas de Tomas Elgorriaga Si, sí, ez eh, bai, hau da pues, eh, bueno, beti, alako albisteak eh, eh, ez dira inoiz momentu egokitan etortzen eta ez da, baina natzo jakin izan genuen eh, jakin izan nuen, eh, bat atzo bertan toma, Alemaniak Tomas Elgorriaga el akuntze eh, estraitatu duela alemaniak franziruntz, e, bai, erabakia edo o acord, erabaki legala hartu zuten berehala, mm -hmm. eh, o sea, txuten ez da lenego egun laboralasan lenego e, erabakia san, arazi zutenetik erabakia oso azkar iribili dira eta bueno, momentus, e, ez dakigu egau hondirik eta momentus horregatikan ez nuke gehiago ere azaldu, azaldu nahi eta azalduko ba dakiguna oraindik eh E, e, ze atzaz dalako, baina dakiguna da, bai, e, atxe, atzer iratu dutela, e, astelen goizian, eta, bueno, e, bueno gauza beke egitea ituzten bezala, nisilpean, inorri ezagur esan gabe, eta, bueno, uain e, frantziak... E, E, bizi duen edo frantziako gobernuak mantentzen duen egoera eta frantziako benzatet, e, estamentu guztiek mantentzen duten giroa kontutan hartuta ba, ba bueno, zaurazki etxen barko da piskabat e, Tomasen berri izan arte, baina bueno, nahizta hori E, jakin edo bere, berri zehatzik ez izan ba, gure gogoetak eta gure, bai, gure indarra e, bai Tomasit, no, bai, bai bere eta bai bere senidei eta bai bere lagun guztiei e, azke, azte buru honetan hain zuzenera aurreko asteburuan ondarritik izanak dira bai, bertaratu dira lagunak eta lagun eta bueno be, berari babesa eman nahiziotenak eta fraiburren izan-zan eh, topaketa bueno, eh, entzunez bintzat polita eta bueno eh, egun bateko poza ba, urrengoan eh, bai du dutxa hotza, bere e, hortik entzun deten bezala ducha hotza izan da eta bueno, ba, orain ez dakigu Tomas den, baina kontu hartzen badugu berak e, olako bizipenak ja sarriegi bizi ditula e, pasa duela askotan komisaldegi ezberdinetatik e, bai estatu espainolean bai Frantzian eta bai alemanian ba bueno eh pentsatzekoa da gutxienez arrazoi honengatik e, bere egoera eta dala xamurra izango eta, bueno, hau da orain goz e, Tomasetaz esan nahi detena eta jarraituko dugu honen berri ematen berak badu e, bueno, egingo diote edo e, epaiketa e, Frantzian eta, bueno Ba, askotan egiten dugun bezala, eh, saionetan eta errationen bidez jarraituko dugu Tomasen berri ematen. Baina nora ingoz, huinetatik edo alden modutik, ba ori, eh, Tomasi alden indar guztia bidali nahi dugu, hemen zintzelik erratitik. Ondola. Bien, Isa. Mañana si. en Mikel a las 7 de la tarde... Baim. Quien quiera Bye. encontrarte, ahí vas a estar. casi vas a hacer, pues bueno, un poco la crónica in situ... Ba, eh? desde lan txarla. Baila da, kompidapena noski zabaltzen dugula emendikan eta bai, esaten duzen bezala, esken batean nire gaiak izaten direnak eta segura eski e, izango Hanburgon izango banintz e, ba, e, gaioneta zitzen honoke esken ba, batean e, e, bai, Hanburgon, bai nire gu nire kotasuna, nire lanean ba, leku ondia dalako, baina betere, bueno, ba, ba, refusiatuen egoera eta refusiatuen gai Ja, ez, ez da, gaia, refusiatuak, e, bueno, ba, e, bintzatan burgoko hirian... E, daudelako, ikusgai direlako, esan etor, e, bizitzaren iriaren bizitzaren parte bat e, bihurtu direlako, eta e, hemen nagoenetikan, eta hemen izketan zuekin, eta mengo jendiakin nagoenetikan konturatzen ari naiz, ze gutxi daki e, egun hemen, edo, e, iritsi den onea, ba, ba agian nola, nola ikusten da benetan, kalean, egunerokatuzunen, eta eta egiten dian lanetan, babesla Banean, eta bar, nola ikusten den refusiatu eh, edo hitzaldia eh, deitzen den bezala harrerako kulturari horregatikan, eh, bueno, e, bilarrakoan, bai, horri, eh, bueno, neraldetikan zuek da, dakartza zuen galderekin edo, edo nik kontatzeko daukadanarekin, baina jen eh, deskriptzio txiki bat edo, edo egingo dizuet, ba, hamburgon, nola bizi den erreferenduen etorrera, eh, gizarteak nola bizi duen hitze dugu noski ere, ez da aipatugabe utzi, baina e, nola nola jokatzen duen politikak aipatuko ditugu alde e, baikorrak eta noski ere hitzein beharko dugu alde ez eskorretaz, batez ere batez ere denok adi egoteko, ba munduan, e, Europa'n eta ematen ari dien garapen, garapena eta eta ohituta bueno, ba, gaude garaipena batzutan txarrera jotzen eta eseskorra izaten baina ikusten dut adi egon behar dugula benetan noruntza di joan oraingo garapena eta e, gure buruetan guren guru eta eta e, edosen guretan diren arrazakeriei ba adi, adi egon ez, ez, ez, da, ez da dila zabaldu? bueno Isa, Millasker, y... Bai? Urrengo. Bai. Aztele. Urrengo aster arte, eta nahi bazute bihar arte. Egon galdaz intzilik irratia biharko, biharko txar, itzaldian. Bihar, grabatuko... Bezu, bai, ba bueno. Baina hoi ez da itzakia, entzule, eh, joan en esaten dietena, hoi ez da itzakia bihar, Mikel Azulora, ez etortzeko. Grabaketa eh? gero ere entzun desakizute. Baina bakizute, zuzenean beti, beti bueno, babeste, puntu ba beste, puntiua daukala. Beraz, bihar arte? Aio...